«Кулик, ані руш. Я дав тиждень для створення версії. Як ви його використали? Я плідно. Читав, насолоджувався. Криворучко кидав на стіл перед кулик газети, чималу купу. Самі заголовки. Смерть читувала в ліцеї на дітей з сильних світу цього. Четверо в могилі, хто наступний? Обітниця злочинного мовчання медиків». А це про нас. Слідство ведуть незнатоки. Я не знав, що створення негативної громадської думки навколо правоохоронних органів – ваше хобі. Мене влаштує, якщо ви негайно доповісте про результати своєї натхненної праці. Стас глянув на кулик і видобув стеки кілька папірців. Ось. Що? Плоди. Криворучко пробіг отшима папірці. А раптом усміхнувся. Уже краще. Можете, коли схочете. Закінчуйте, не боріться». У приймальні секретарка подивилася на слідчу групу, як на гладіаторів, що живими виходили з арени з левами. «Тетяна Іванівна, дати вам цукерочку. Бажано з бойовою отруйною речовиною». «Це вам щойно передали». Секретарка простягнула газету з червоним підкресленням. «Лист до редакції», – прочитала Кулик. «Начисленні заяви до прокуратури. Я мати дитини, що трагічно загинула. Не одержала жодної посутньої відповіді. Я не хочу, щоб убився через бездіяльність слідства, знову скоїв злочин». Кулик подивилася на Стаса. Я давав відповіді. На всі листи. Можна перевірити в канцелярії. А що ви подали криворучкові? Стрункуй глибоко ешелоновану версію про скоєння злочину такою собі голуб, за якою дурка всі очі виплакала. А знаряддя злочину вона взяла на сміттєзвалищі Геоінституту. Голуб зробила це не з власної волі. Стала маріонеткою у чиїхось руках. Ходімо, продовжуйте, сказала в кабінеті Кулик. Тетяно Іванівно, я лякаюся, коли ви мені говорите ви. І правильно робите. У нас немає доказів проти Симчич, палко заговорив Стас, але є мотив це вже щось. Криворучко, ще раз твоїх вуст я почую прізвище Криворучка, мовчу, мовчу. Вже ніхто нікуди не йде. Хтось не тільки йде, а біжить, летить до Геоінституту. Все ретельно перевіряє. І я навіть знаю, хто це. Тетяно Іванівно, Станіславе Павловичу, я не піду з роботи, доки не дочекаюся. Мушу бути відвертим. Може, це й не моя справа, але навіщо нам шукати пригод на свою голову? роздмухувати цю гнилу справу. Так ми ще до тероризму докупаємось, міжнародного, завважте. Ви ще тут? Справу Шушунової вам уже не заносити. Справу до мене і вмить до інституту. Колик зняла затісного піджака, зітхнули вільніше. Дається взнаки гормональне лікування. «Старієш, Тетяно, стаєш схожою на стару шахтарську коняку. Думки про колу та поколу, про одне й те й саме. Господи, чого тільки не робила, аби завагітніти. Страшно згадати. Усе скінчиться, сяду на дієту, піду на шейпінг. Треба розпитати в насті, що то є». Повернув форму, зазирнув Стас, поклав папку. Особиста справа шушунової. Нічого особливого, на мій погляд. Ти ще тут? Стас випарувався. Коли поклала стосик паперу, поставила чашку, а вкинула кави, овімкнула чайник, а висипала на стіл з десяток ручок. Не вміла думати, коли щосекунди на щось відволікаєшся. Шукаєш, підводишся за столу, Іноді виписана ручка, що починала шкрябати папір,